Разговор 3. Храната и Словото В миналия разговор ти казах, че не само с хляб ще бъде жив човек, но с всяко слово, което излиза из устата Божия. Това е една истина. Всяка душа има нужда да се храни със словесното мляко на истината, която е животворящият огън. Тази храна е тъй потребна за вътрешния живот, както храната за този привременния. С нейното животворящо действие душата придобива пълнота, която води към съвършенството. Както храната на тялото има за цел не само да подкрепи и да достави сила на тялото но тъй също и да му помага да се ликува от недъзите, които случайно или непредвидено са влезли в организма му. Здравата храна има предназначение, ако самият организъм на тялото не е покварен, да изпъди нездравословните вещества, като ги замести със здравословни. Така е и със Словото Божие. Той има предвид, да освободи душата от всичко лъжливо и измамливо и да я запълни със здравото учение на живота, което е виделена и веселие на живото сърце. Както при временната храна човек трябва да чувства нужда преди да се храни, тъй и при духовната. Но не само той трябва да чувства потреба, но в същото време да отбира своята храна, за да не би по някой непредвиден начин да се нахрани с известна храна, която може да му повреди. Тъй както приземането на веществената храна промисълът е турил посредством своите установени закони на света предпазителни средства у самите човеци, тъй също и в душата има такива взети мерки, и даже по-добри, за да може всяко и който иска да се предпази от едно измамливо учение, от една престорина истина, която има вида на истината, но не и същността. В света има много учения, но само едно от тях е съществено съставлява храна за душата. Други са лъжливи съвършенно или пък съставляват само един вид развлечение на ума, като не му дават време да се погрижи за себе си, за доброто на своята душа. Ето опасността на човешкия живот. Човеците мислят, че имат истината и се учат от нея, а пък в действителност що виждаме. Техният живот е отпаднал. Той е заразен от главата до петите спороци. Това е една очевидна истина, че тук в това има примесена някаква измама. Друго я, че това не би се забелязал. За да се излекува раната, трябва да се прибегне до подходящи лекарства. Тия лекарства са истините Божии, които се дават във вид на заповеди. Не ни правиш това, да ни правиш онова, просто да ни правиш никакво зло дело или да помислиш лоша мисъл, защото в тия неща седи отровата на пъкъла. А като се заповядва, кое не трябва да се прави, Бог от своя страна, който знае всичко и е всемъдър, казва пък в положителни заповеди, кое трябва да се прави според Неговата воля. Той казал много кратко, да любиш Господа Бога твоего и ближна го своего, както себе си а като приемиш любовта като една върховна заповед, тя сама по себе си има тази сила, че може да ни разтвори всичките добри пътища и да ни покаже, в седи върховната добродетел, която е ядката на нашия сърдечен живот. И знаеш ли, защо ти говоря за нашия? Защото, щом се приеми любовта, като закон и като върховна добродетел, тя става на всинца ни обща връзка. И ние не сме вече чужди един на друг, но ближни. И да ни ти се вижда чудно, ето, тая любов на Господа твоего ме е изпроводила да ти говоря и да разменя Господните мисли с твоята душа. Да ти укрепя, да ти подигна духом да гледаш и да виждаш това, което до сега не си виждал, и да разбираш това, което не си разбирал. А при това, разбираш ли каква голяма тайна лежи още пред теб? Тази любов, това мое присъствие, този мой говор с твоята душа. Аз виждам и познавам, че ти само още се двумиш. Някакво съмнение прониква още в твоята душа. Дали това е истина или не? Ти се боиш от мен. Да не би аз да съм някакъв призрак на твоята душа. Или пък на твоето въображение. Но истината, която аз полагам пред теб, е тази. Опитай ме и ще ме познаеш, че съм благ аз и благоотробен. Повикай ме и аз ще ти отговоря и ти ще ме познаеш. Може ли детето, което е приемало толкова пъти храна от майка си и което е слушало толкова пъти нейния глас да се съмнява в нея не, казвам, това е невъзможно. Но ето ти, който си приемал от Бога толкова добрини и си слушал толкова пъти неговия глас, все още съмняваш се в неговото присъствие и все мислите на сърцето ти те блазнят. И нека да ти кажа чисто и ясно да знаеш че аз зная, защото любовта ти към Бога е несъвършена. Ти говориш за Него, но не си готов да сториш всичко за Него. Ето, това е то, което ти бърка теб. Твоето двуумение Днес едно мислиш, утре друго. Днес едно чувстваш, утре друго. Вярата ти е слаба. Ако тя би била толкова голяма, даже колкото синаповото зърно, тя би извършила чудеса. Помниш ли думите, които съм аз казал на друго място в Словото Божие? Че съвършенната любов изпъжда вън всяко и страх. Това съм го казал на учениците Христови. Това го казвам и на вази. Вие всички сте ученици Христови. Разликата помежду ви е само разлика на времето. Ето, пак виждам, че твоето сърце се смущава. Вие като че ли усещате някаква вътрешна болка. Що ти е теб, грижа? Какво хората ще мислят? Не е по-важно за теб какво Господ за теб мисли? Или ти още искаш да си подбремето на човечески предания и заблуждения? Не се мами. Словото Божие от човечески тълкования не се мини. Словото Божие, който го разбира, трябва и да го върши, ако той не е изложен да стане жертва на лукави измами. Защото онзи, който е разбрал словото и не иска да го изпълни, понеже се усъмнява, че той е неприложимо и неизпълнимо, като почне да го гризе му, той ще се състави хиляди толкования, които не са нищо друго, освен Едно извинение, да изнасили истината, и да успокои пак изново себе си: че тъй не трябва да се разбира, еди кой си стих, ами и другоячи. И то защо? Само да се избави от истината, която го заставлява да стори това тъй, както е разбрал от Духът Божий. Ето злото на църквата нените тълкования и извъртания на Словото Божие. Когато Исус ходеше по земята, Той изказа Словата Божии толкова ясно, щото който ги чуеше, да не може да каже, че не ги е разбрал. И за това именно Той дойде от небето, от Лоното Божие. Той, Господ Сам, който беше самата истина, да говори и свидетелства за самата истина, която беше Той Сам, скритият и съкровеният Господ на мира. Какво по-добро свидетелство може да се даде на теб или на другего, освен това, когато дойде слънцето на живота? Какво по-добро от това свидетелство може да се даде някому, който не вярва? Не е ли самата светлина и топлина, която всяко усеща и чувства най-доброто свидетелство за истината? Несъмнено. Когато някой почне да чувства виделината Божия и да усеща неговата любов в душата си, не е ли това едно свидетелство, че Бог е посетил тази душа, че е открил вече своето присъствие по един непосредствен, вътрешен начин. Има ли вече място за съмнение и колебание за Божието присъствие? Не. Аз, който присъствам и който ти говоря сега на теб, не съм ли най-доброто свидетелство което Бог ти дава лично. А зная, че си чел Словото Божие много пъти и си казвал, добре, това е истина, което се говори тук. Но то се е говорило и писало при толкова хиляди години от човеци, подобни на мен, в много отношения, кой знае пак съмнението прониква в твоето сърце и ти тайно си казваш да ти не чуя никой дали това не са измислици техни приписани на Бога О, приятелю защо мамиш себе си и защо се присиляш към духа на неверието Този е един таен грях много таен който никой не вижда. Ти мислиш, че не си извършил нищо лошо с това. Никому зло не си сторил, като си допуснал тази мисъл да се загнезди и да стане една пречка на живота ти. С това ти си огорчил Бога, като не му се доверяваш, като постоянно го пътиш от душата си с тия твой тайни грехове. Стой ти! Аз ти казвам, не прави вече това. По-добре е да вярваш, отколкото да не вярваш. Странно ли ти се вижда това? Не ти ли е по-приятно да гледаш, отколкото да си закриваш очите? Не ти ли е по-угодно да слушаш, отколкото да си затулеш ушите? Ти, с твоето и най-малко съмнение, колкото и да е малко, не си ли затворил сърдечните си очи против Бога? И казваш, той може да не е тук. Ти с твоето двоумение си затуляш ушите и казваш на себе си, втайно той не говори, аз не го чувам и не мога положително да се убедя. Ето, това е то мъдрост. Ти си затворил като човек очите си и казваш на себе си: аз не виждам вече никого. Ти се затуляш ушите и казваш пак, аз вече не чувам никого. И това е то, като че ли решаваш някой важен въпрос, но доказваш ли нещо като постъпваш те? Нищо положително. Ти просто вършиш една лукава измама над себе си и над душата си по вътрешни лоши вношения. Ти можеш да затвориш очите си и да запушиш ушите си, когато отиваш към една яма и да мислиш себе си, че е няма. Но щом паднеш нея, ще се принудиш най-после волю-неволю да си отвориш очите и да си отпушиш ушите, да видиш и чуеш къде си, щом почувстваш тази вътрешна неизцелима болка на твоето падение. Аз ти казвам като на приятел, че каквото и да правиш, както и да постъпваш, Бог е близо и те гледа, що вършиш. Не можеш да скриеш от него нищо. Внимавай, прочей! Аз ти говоря, това е една неоспорима истина за теб, че аз присъствам. Аз ида да ти повторя това, което съм казал и попреди на мнозина, който ме следва няма да ходи в тъмнина. Знаеш ли, къде се намират тия думи? Аз съм дошъл да ти науча да ги разбираш и да ходиш в тях. Знаеш ли, че в тъмнината всичко се разваля? Тя е опасното място на живота. Да ходи някой в тъмнината, значи да е изгубил всичко, което хубавият Божий свят има. Да ходи някой във виделината, значи да е придобил всичко, което този свят притежава. Разбираш ли ме какво ти говоря? Зная, че ме разбираш. Ако беше от тия, които не искат да разбират, аз не бих дошъл да ти говоря. Но ти искаш да разбереш и за това съм дошъл да ти говоря. Да ме разбереш и зная, че щеш. Обърни проче лицето си към Бога и помоли Му се, и ще приемеш вътрешна благодат на познание. Защото е казано, който Бог научи, няма да има нужда друг да ги учи да познаят истината но Бог ще ги получава в закона си всеки ден. Той има хиляди начини, по които може да предаде своята истина. Отвори сърцето си и дай място на Господа да влезе и да си въдвори напълно в твоята душа. Достатъчно е вече времето, което се е изминало в нерадение, съмнение, двоумение, колебание, и хиляди други извинения. Сега е вече време благоприятно. Ден избран и посветен Господу. Ден, в който ти трябва да му служиш тъй, както е нему угодно. Това аз ще ти науча. И ще ти отворя път широк, да ходиш, и да изпълняваш волята Господня. Виждам, те думите много те смущават. Ти се много боиш от значение. Дръж съвестта си чиста, да ти не смущава нищо. Земята е Господня и всичко, което е по нея. Тогова, когато Бог не осъжда, никой друг не може да го осъди. Аз не сте говоря и да знаеш това и да го пазиш в сърцето си. Силата е от Бога и тя се показва в твоята немощ. Ето, аз съм, който оживявам Словото Божие във всяко сърце, което го приема. Този истий, който ти говоря и който ти диктувам тайните на Царството Божие да ги проумяваш. Аз ти следя на всяко място и ти ръководя и пазя във всичко и ти давам своята благодат да растеш и да се усъвършенстваш познанието на моето слово. И желая да си подобен на този, който е виделена и добродетел всякога. Тогава Господ ще се всели и ще направи жилището си овази и ще живее винаги. Земята и небето ще приидат, но моите думи няма, защото Аз съм Бог живи. Моето слово пребъдва всякога, и аз го оживявам в род и род, за да ме знаят и да ме се боят всички. Не съм те измамил, нито съм те излъгал. Говори Господ! Но те опитах, за да те позная верен ли си и дали ще ходиш по съветите ми и дали ще изпълняваш заповедите ми които те предлагам. Ходи в пътя ми и не бой се. Изпълнявай думите ми и ще познаеш, че съм благ и благоотробен. И ще опиташ моята вярност, че е неизменна. Положи търпението в душата си и ме чакай, докато се облика в силата си и застана да се съдя за правдата си. Ей, казвам ти, ще въздам всеки му според делата му. Няма да се забавя в пътя си, в който ме чакаш. Ще се явя и ще ти помогна на време. Първи юли 1900 година